Dis die jou moerman potgooi, vanavond is het voel vet um, Die ene gaan sê ek een beetje 5 minuten weer So ek moet hom op een ander plek rekord Maar die prinsie blei nog gesêle Soos ek hier sta, nou is ek lekker bemoerd Ek is so my pleinweg bedonerd um, Bevok, moerig um, Hoe kun ek het nou gestel? Liss om iets fucking om te skop Nou, as jy nie van vloek word, hou stel ek voor die stut om jy af Um, en jy luister nie verder, he, want ek weet nie waar die ding gaan draai nie, want maar, um, ek is nie my kop raas een bykie nie, maar ff, jy weet, ek het, um, ek het vanavond op, op Facebook, iwers, het ek een uh, ding raak gelees van die gesprek van trek in Engeland toe, trek in Engeland toe nie, dit het deel daarvan um, uitgemaak, en uh, soos ek is, ek, ja, weet, vir my is Engeland beter, toe die gesprek so gevolg, toe kom die, nou, om, om een beter woord te soek, kom ons noem om een fucking clown, want dis wat ek denk wat hy is, ek denk hy is een fucking clown, en ek sal, um, ek sal like om so iemand op een pot gooi te kry, dat ek van kan precies vertel, ek denk, hy smok die oor, ek denk hy is poes, dis wat ek denk hy is. Um, hy skryf daarvan die moord in Suid-Afrika, en hoe hy het hy eie skole uitgemoed, uit, uit, hulle eie skole uitgemoer word, hulle in aanhalingstekens, hoe hulle kinders in die straat met mes gesteek word, hoe, weet, sikke kak, en, um, lees verder af, en toevat iemand om aan sê, ja, maar kyk, dit is nie die plek vir sikke politieke standpunten nie, dit sê die, ja, maar is jammer, hy reakte net op iemand wat vorig het gesê het, en hy is nie een potentiale verraaier of een verraaier van sy land nie, en het is net asof jy fokke geer in kop afgegaan het, weet het is van derde na vierde toe sit, na vijfde, na seeste toe, en nou en ek denk dat het een bykie geslaan en nie geslaan is in die feit van um, ek weet nie hoe het sê te beduidelik nie, dit is het, jy krijg soos hy kuld reitje, ek noem het een Facebook reitje of een e-mail reitje, of iemand die e-mail stuur en antwoord nie op jy het terug, en dit is die type ding van ja, ek kan nou op die gesprek ingaan, ek kan vir ons sê, luister, ek dink jy is dit doos, wat ek dink is, en, um, ek sê die probleem sê, nie, as ek jou ooit, en as recht, het sê, jy slik van sê, is dit doos, ek is baie lus om het op te sitte op Facebook, maar nou weet ek met al die, met al die goed waarom, gaan, gaan jy, met die keimers nie, nie en dan, maunie um, ons nou weer, boelele, en, um, unseetable language, en sê, kak, maar nou gelukkig is dit een potgooi, waar ek kan fokken sê wat ek wil, want is my potgo jy weet, as iemand omdra en hulle sê jy is een verraaier omdat jy Siet-Afrika verlaat het, of een potentiele verraaier en dis kom hy nooit sy land sal verlaat nie, hulle ek van sê fuck you man um, ek is weg uit Siet-Afrika, het sêk al 12 jaar en die sê ding van die story is, ek sien myself as um, ek, ek sien myself as Brits alhoewel, ons praat Afrikaans by die as jy hoorde na Afrikaans, as, ek praat om te accent Afrikaans nie Anja praat nie met Afrikaans ek verwacht nie dat so jy Afrikaans kan praten, ek verwacht dat jy moet verstaan. Maar om vir iemand, om op te kom en te kom sê, ja, my weet, jylle is potentiale verraaiers wat jylle land verlaai en kan wegherde. Let my dink, hoe kom is ek weggeet Zuid-Afrika uit? Zuid ek is weggeet Zuid-Afrika omdat syke fokken ape met syke klein um, mentaliteit, sy die fokken mentaliteit dink ek van een um, kriek of een erdwyrm weet, dit is, ek kan nie veel sê, ek is, ek is eindelijk halfmoedig ouwer, ek is lus om om aan te vat, ek is baie lus, maar, op een punt is dit toch manier om te werkt, want met sikke mense sy so sienings kan nie verander nie, dit is die type wat sê, as, as hulle vir ons oorlog veroorzaak, oké, okay, wie is hylle? hy praat vir die ANC, as jy so dierom lees, um, ek maak nie, ek dink ek is uitgenoeg om te besef dat, mens moet begin voorbij kyk, voorbij veld leeg, Raad, Zuid-Afrika had probleme, ek streid na nie. Daar is plaasmoorde, daar is goed wat verkeerd gaan, daar is corrupte politie, daar is die government wat die land in die fokke grond injaag, daar is Malema wat kak injaag, daar is volk die regering wat geld verduister. Het die maar nie gebeur onder die ouw wit regering, en ek sê dit in anlandingsdekens. Ja, ek het grootgeword onder die wit regering, ek het voordeel uitgetrek, ek het Na school te gaan, waar my schoolboekig my gegees Waar hy ouds in die lokatie het nie gekryd nie. Daar bestraai ek nie um, dit, is, dit is Dit is deel van die lewe Ok, so Wat men dan afpis is, as iemand kom En hy sê, jy is een verraaier, ek is weg uit Zuid-Afrika uit, omdat Ek op een stadium gekom, waar ek besef dat daar is Een groter wereld En daar is, daar is een ouwe in my lewe Daar is twee ouwe in my lewe waar ek opkyk Behalve my pa maar daar was twee ander ouders, daar was een die naam van Hendrik Pitter, wat in Zuid-Afrika was. Hy het begin as, hy was een poliesman gewees, en toe, um, ek het soms een vrou in die bank gewerk, First National Bank, as jy dit kan geloof, baie jare teruggeplet, maar het, Hendrik het gegaan, en hy het sy eie fishing matskaboui begaan, hy klein begin, ek denk hy het met die skiboot begin, en op oor het baie goed genoen, ek denk vandag bly hy iwers in Nabi om by Graf Renet. en Weet, ek al altyd my hoedvraai af, dit is, ek wil nie sy gaat lektie, maar dit is, dit, kom in sy helse, is een rolmodel vir my. Um, die, um, weet, ek is vir die moer en, ek kan nie my waar, ek wil geself vir doen, maar in geval, um, wie was die annie nie gewees, ek het nou heel te moeg my story afgegaan. Wacht, aan, dat ek eerst rekord, stop, wacht, wauw, wauw. Oké, okay, ek is nou weer terug, ek weet waar ek nou was. Um, dus ek sê, ek, ek haal my hoed vir hom af, en ek, ek sal altyd a baie van plek vir hom heen, ek, ek, ek sê, ek ligt in nie, ek het al van hom gesêk in sy gezicht, so, het deel van my leven, en dan is daar, daar is dokter gewees in plet, dokter Pieter Böning, nou, voor ek in friend besluit, besluit het ons kom Engeland toe, um, ek was indig in die spreekkamer gewees, toe sê vir my, kan hy vir my iets vra, toe sê ek, ja, toe sê, wat ek al die antwoord, bly in die kantoor, sê ek, ja wat, graag weg, ek is ons nie gehoor, en ek sê my sê, ek raak klaar, sê vir my, um, hy hoor, en vir die wat weet, dit is nie een puik, niets een siguret, maar die wind waai, ek nie donderse ding nie aangesteken, en ek moet my nog meer moedig maak, maar ach wat, Dr. Pieter Benning, ek weet of hy nog in pleit ons die nacht in die kantoor gesit, sê vir my, ek had my vraag raad, sê ek, ja, sê ek, whatever you say, is going to stay in this office, fine, sê ek vir my, I think, you thinking about it, I'm not 100% sure en ek sê nooit vergeten het sy hand net sy kant of in sy kop gesit en sê, Johan take the blinkers off, there's a whole wide world outside there. en dit is, dit is iets wat my my hele leven lang sal bijblij, is net die woord er geset nou dit het nie my mind 100% opgemaak nie, op die stade nie, want ek was baie onzeker gewees, en as ek eerlijk wees toe ek Engeland toe getrek, ik het 12 jaar terug, in 99, um, daai eerste 3-4 maande, touch and go gewees, ek was baie keer lus geweest om terug te gaan Zuid-Afrika toe. So nou en dan het ek nog die begeerte om terug te gaan, maar dan gaat het leek en dan gaan het oor. Um, maar vir my slik nooit, ek dink nie wie ek slik Zuid-Afrika kan blij nie. Ek dink, baie mens lawer gepraat en, ek het al baie keer genoem, ook as jy na die vorige potgooi geluisterd, soos die Molderiland potgooi of de vries sê, so weet al die andere kakke wat nog nie mekaar was maar um, ek dint nie ek so weet ek aan aard nie, want ek leef nog in Zuid-Afrika of my herinneringen van Zuid-Afrika, so Zuid-Afrika van 12, 15 jaar terug, baie dinge het verander, ek in een dou toe ek in Zuid-Afrika was, begin werk het pakkie sigaret, was 97 of, of meer 80 cent gewees. Um, die city golf is soeet soos 2000, 3000, rand gewees. 5000 rand of soeet. Ik vind die nieuwe golf. Ik um, denk maar, wat raak die prijs nou? Jy kon een liter petrol vermindre as een rand koop. Nou, ek weet, het is nou baie jare later, inflatie a la kak. Maar dan, ek is weg, of ek het een kans gekryg, ek en vriend, en ons het kans gevat, en ons het getrek, dan moet nie iemand soms my kom fok en sê, jy is verraaier. Dit is, weet, ek weet nie hoe het jy doos, Christen, ek wil nie te veel vloek en te veel skelle oor, en soos ek sê, dit is, dit is een van die potgooie wat <coughs> ek maak wat ek wat ek gaan plaas, of ek, ek sal op die internet sê, ek is nie bang om te staan by wat ek sê nie. Nou, of het gaan rambel so oorzaak, pff, ek weet nie, ek gee rarig jonge, met een van die ding in die leven, nie. Um, sê wat jy wil sê, en kry klaar, om bang wees nie, nou, die ou wat my nou so het, hy bedoel het sê ek om te goeie haard neem ek aan, maar nog steeds is net die stikkie wat hy sê, een potentiele verraaier of een verraaier, weet fok dit, daar is, daar is een groot wereld daar buiten, is tyd dat mense begin weierdink, dit is, ons is in een global village, so minstens die mens raar gaan wil hoor, ons is 'n global village, as daar kak gebeur, in Amerika spoel het oor in die rest van die wereld as a kak gebeur in Europa, dat spoel het maar in die rest van die wereld oor dit is, is nou maar soos het gaan um, so ek sê het, ek, ek denk dat ek in die oud so na genoem want ek, ek wil nie wat die naam noem want het van hy net weer verdere komplikatie scheep, maar, maar fok dit dit is, um, is een van die ding in die leven nou, ek het vinnig gaan kyk wat die oud doen en hy werk vir, vir die regering in Zuid-Afrika sê dit in aanhandingstekens weer eens, nou as jy dan so ongelukkig is in jou werk, en jy so teen, um, teen hylle, wie ook al die fokken hulle mag wees, wat soek jy dan, wat vat jy goed in fok of orania toe, of gaan bly in, jy was in die woestijn, soos, um, Rani Rex, ek kan nie daar die programs naam, althak in naam was Rani Rex, dit is die klomp wat in so die woestijn geblijf, Maar, maar dit maak my moedig dat mense so klein kan dink. En, uh, dit is nou my geluk van die pot gooi, mense kan dan die goed van die boos afkryf, en, dit um, laat my so'n bieke beter voel. Wanneer die hield my dat beter voel, he, want dit is nog steeds so'n bieke moerigheid in my life, maar, miskien werk ek my te veel daarvoor op. Um, miskien is dit een skuldgevoel dat ek weggesiet uit Afrika, het, jy weet, het is, um, toe my pa strook gehad het, nou weet ek, ek praat oor ek maak nie verskonings nie, ek is gelukkig waar ek is ok, so ek moet denk ek maak verskonings, want ek hier blijf ook weg is uit Zuid-Afrika, dit, dit, dit is nie waar het gaan nie, ek denk het is meer van skuldgevoel toe my pa dood is of eerst hy strook gehad toe het ek afgevliegd Zuid-Afrika, toe ek was in Zuid-Afrika vir een week geweest, toe het ek teruggekom in Engeland toe, terug teruggegaan werk toe ek sê ek vir een week twee weke, en toe is hy dood, toe is ek weer terug af Zuid-Afrika toe en um, jy weet, daai skuldgevoel dit is nou persoonlike persoonlijke ding soos, die vind jy wat klokken kopdokter kan ek miskien verstaren of, maar dit is dit is al soos die skuldgevoel wat ek my reërs so my lewe, wat so saamloop is van, ek was nie daar nie nou weet ek, dit is, is moeilijk ek is weg my familie af en um, al my familie blij nog in Zuid-Afrika hulle al allemaal blij maar aan en hermanis rond en um, God, ek sal like my familie meer te sien, maar het is goed, goed kom in die pad, jy wil het is werk en het is allerhande ander goed en kinders in die school, kind in die school slik ek het er sê en dit is nie altyd net makkelijk om weg te kom nie, maar dit is die enigste ring wat my vang van nie in Zuid-Afrika bleid nie, moet nie as jy my verraaie rol noem, ok do be do, as dit is wat jy denk dan is as jy denk as die, ek bedoel, die, die verrechts is ons in Afrika, en ek veralgemeen, ek is, ek veralgemeen nou heel te en, het gaat sêk in by amal pas nie, maar, hulle virkeen amal skree, in en hulle mouwen, en hulle klaar, maar, jy kan nie twee, blankes, en ek sê dit recht, blankes, witse Afrikaners, jy kan nie twee van hulle by mekaar kree, en nou dan wil hulle hulle eie donders politieke partij stag, en dan het hulle eie politieke partij en elke net, sy sien, en ja, baie, gaan het baie mooi vir rikkie, en hy voer jou oor uitveeg, dan kom het derde, en hy vier die in by, en hy wil twee afstug van, hy sê, of jy is te conservatief, of jy is te liberaal, of jy is te ver links, jy is te ver rechts, nou, ek wil nie dit in een politieke debat veroorzaak nie, maar as het rarigst, ek kan nie sê as het so kak genoem, maar het gaan so kak, maar as daar iemand is dan wat rarig Hoekom staan amal nie achter een partij nie? Hoekom staan amal nie achter een kandidaat nie? Jy weet, my nou slufe splinter, jy het 120 verskillende ouwens en jy het 120 verskillende sienings sikke kak, maar um, ek wil nie waai pad af nie, want dan gaat ek heel nacht praat, en um, dit is nou nie wat ek eindelijk wil doen, dit is net ek het my moor gestrip nou vir die ouwe, dit is ehm um, het is sinneloos om, om so iets te sê, het is, ek um, weet nie, soms so goed vir een oud van Scotland te sê, hy is een, English, of vir een Irishman te sê, hy is English, ja, dit, is, dit, dit is nie, um, Jesus, ek wens die windel oppe, waar dit nie sê gerekening in gangen, dit is nie, um, ek wil nie sê politisch correct, want fok dit politisch correct, en Elson sê, het is nog twee goed, dat my moer baie plik, want um, ja ja, ja, ja maar in elk geval, um, ek was dit is net van my hartig so dit is nou een van die dinges wat so ek sê as daar vloekwoord in is dit is maar soos het is. is maar in elk geval, ek was um, vrijdag as ek weer af was, was vospitald, wie is kreeg so in die straatvokker as dit vanaf weer so gaat kreeg, het is vulle moer die so klomp dronk gatte wat die in die nacht en op en afskree in die straat en ek is baie lis om my knopkierie te kry in een hand die uit te spring en weet ek, dit veroorzaak ook meer kak in elk geval, ek was uh, donderdag, was ek weer af hospitaald en die van julle wat vorige keer geluister het van uh, die story van die balles ek het weer in die hospitaal gekom en hulle geef my ek stap in, weet, ek, is, ek, is, ek is smart aangetrek, ek heb ek een jeans aan en ek het een hemp en ek gewoon heel goed aan en ek stap daarin en kom my neusie uit maar sy is lyk like, as een 44-gerling drommetje en ek veel beter, lykje, maar sy is ek net so hoog soos een 44-gerling drommetje net so rond ook en um, haarkie so kort geskeer tattoos van arme kakje op haar arms wat nie, wat nie goed gelijk het nee. dus, ek sê teen tattoos nie maar dan moet het een goeie tattoo is in elk geval, toal nou weer af en uh, ontstap toe in, sy sê my ok, meneer de Vies, kom dier stappen in, sy so geef my so'n japoniekie, jy weet mys die jasiekies wat jy aantrek, <laughs> die jasiekies wat jy aantrek, trek een achter tevoren, aan die skuwekie, en dan trek jy een achter, wil die hol nie uithang he, laat my trape hoop sit, neem toeweer, volgende slep my aan een kamerkie in, met a, um, ek sê rader he, met ekstra is, want ekstra is my kiet nie so goed nie, met al die ander goed wat ek nou het, en, uh, lea op die ding, en die, De radiografis, is dit die rechte Afrikaanse woord daarvoor? Sy kom in en sy sêf my, ja, hoe gaan dit? So en so en sy sêf my, ek ok nie gaan lewe op die bed, ek lewe op die bed. Pluk ek sommer die fokke eerste japon van my af. Nou lewe ek aan, nou het ek nog een ander Japan oor my, en sy begin hier te druk, sy skuip sy rond op die tafel, wat sy moet nou precies my onder die dinkrelatelie extraal ek in neem. Hier sy druk je op my jippe, sy sê dat die hand op my jippe, maar sy druk, ek toch, Jesus, sy breek om te reed my jippe, en toe jy druk en draai, en boel en weerskast. toe het hulle nou een paar goed geneem, maar, nou weet uitsgevind, ek het kiet nie stans, lekker, en, uh, nou sy ons maar wacht en kyk, wat die volgende stap is, en op die NHS, werkt ons nou met spoed, nee. het, hulle vat nou maar, slow and steady, dis as hulle genoem word. Nie laat hulle sluig, nie, ek, ek betaal het kakke voor elke maand, so is nou maar wacht en kyk wat nou gebeur, maar toet ek gaan oplees oor kidney stones, en ek het hier op een website afgekom, nou, wat ek wil traai, is hulle sê, jy vat two fluid ounces, ek weet nie of dit in mils is, nee, dis nou maar, is een Amerikaanse website, two fluid ounces of um, olive oil, en dan twee fluid ounces van uh, lemon juice, of apple vinegar cider apple cider vinegar so weet jy weet jy apple cider wat jy krij vinegar nie cider he want cider maak jy drank jy is vinegar en as sy het jy dit nou twilletie willie en die in en dit sal glo veroorzaak dat jou dit breek jy tenstands af met die acidity wat jou anders nou wil ek het probeer maar nou denk ek myself jy weet drink ek nou die die willie al wat vir ek bang is is ek bekak myself Um, ek moest het eindelijk vandag gedoen het, so op die naweek saam, en dan jy moest nou twee dagen om daarom te herstel, want um, ek is nie baie lieve olie nie, maar uh, ons nou sien, miskien slik het morgen ook gaan draai, dan uh, man ene kant morgen is het nou weer rugby world, rugby cup, dan is dit nou, ek ook nou nie, die wet scooter reis die rugby aan het sien, nou, en ek in vrije na tweede saad draag had rugby so gekyk, ek ondersteen, Engeland, noem meer verraaier, fok het ek jy nie om my Um, Ondersteel die springboeken nog steeds, maar my eerste spanning is Engeland, dat is waar bly en uh, toe het ons hier, ek ben gekyk gelede zaterdag en zondag in Afrika en ek het kind in die wele he, in Engeland en Argentinië maar ek het ons een malmens geskree daar zaterdag op, want ek denk die mens in die straat en die waar ek bly, ek bly in die flat wat reg op die op die dorpse hoofstraat die, die, die Broodstreet, jy vind dat Engeland is wat weet Broodstreet, ek bly reg op die Broodstreet het is kres as een malmens, uh, <laughs> en het is een van die games, wat, ek was so involved in die game geweest, toe ek nie kijk, toe is 80 minuut oor aan voorbij, en, en het, toe het ek in Frans uit Afrika gekyk, South African Wales, en uh, nou net om mama nou bietje op te wijn, toe, support poort ek sommer nou vir Wales, toe is het nou weer amper sky saak hier in die huis, van kijk, sy so is ons nou een stoere, een stoere boere springbok ondersteuner, Ek moet net klop terugdrink uh, maar, maar in elk geval Moet sê, ek voel nou bieke beter dat ek stoom afgeblaas het Maar Ek weet nie Die fokke mentaliteit van partijmense Gaat my hield om al te boven Maar in elk geval Die potgooi is een bieke langer As geworden ek Want die vijf minuute soutie vanavond gemaakt het Het so net Het so te kort geweest dat ek Het so te vier van hulle moest gemaakt het vanavond daarvoor sien ek die kans, in my geval, dit gaan, uh, weet ek, so miskien wees, wat langer potgeboe maak, op van die stadium, maar die vijf minute die werk my beter, so, het is dit vir nou, vir eers, ons uh, praat later weer, en ons sal kyk hoe die story ons self te uitspeel, kom maak een draai op jou moerman.com, as jy stadium kry, of kom sê hallo op Facebook, of los my comment, en dank in amal wat na die website te kom, dankies jy luister ook, en as jy luister in my contact, by all means stuur my e-mail enige tyd johan at devries dot me dot uk of soek my op op um, facebook, is my net facebook forward slash johan devries dood en vurig, of soek vir um, jou moerman potgooid, alles op facebook of ek het selfs op twitter op hoofdmoer of at hoofdmoer um, so ek is oorl daar, ok, dit is dit vir eers, ek gaat nou uh, met self kalmeer, die ding laaien op die interwebs kreeg vanavond, en dan sal sien wat so er te gebeur, right, het eers, en as as ek sê, baie dank dat julle luister, en ons praat later weer, bye.